Точніше, він визнає, що вона дитепна. Я чую, як відчиняються вхідні двері. Води посміхається до мене. Я чую, що від нього йде тепло. Це означає, що він посміхається до мене. Щось голова болить. Мабуть, перепив червоного вина. У мене проблеми саме з червоним вином, каже Рудий. Дивно, після горілки не болить. Після коньяку не болить, навіть після пива нормально. А після сухих червоних вин завжди болить. То може тобі пити тільки коньяк? Ні, мені подобаються саме червоні вина. Краще потерпіти, воно менеться. У булові є щось позитивне. Це позитивне полягає в тому, що біль минає, і тобі здається, що ти любиш увесь світ. Рудий перебуває в доброму гуморі. І навіть Еріку, навіть Еріку любиш? Ну, повинні бути якісь розумні винятки – це просто так мовиться, що ти любиш увесь світ, а насправді не можна любити увесь світ, не можу ж я визнати, що разом зі світом люблю, наприклад, Михайла Коплавського, Мілошевича, Віденського Хайдера, Паризького Лепена, Джорджа Буша Молодшого чи це шведське стерво з Ластради. Це вже точно. Я також не розумію, як можна разом зі світом любити Джорджа Буша-молодшого. Звісно, що ні. Рудий виходить, щоб скинути куртку, потім повертається. «Хочу чайку на ніч», – голосом варедливої дитини каже Рудий. Я підхоплююся, щоб зробити йому чай. Рудий помічає банки на підвіконні. Що це за каламутна рідина на підвіконні? Чиїсь аналізи? Нічого собі аналізи. Домашня лабораторія аналізу сечі. Нова професія Еріки. Рудий коротко гегикнув. Це березовий сік. В Еріки хворі нирки. Рудий позіхнув, перепив, тому його хилить на сон. А, до біса, хай робить, що хоче. Ти ж на її боці, а я не можу вести справедливі війни з двома жінками. Я вже старий і слабкий. Краще пожалій мене. Я сідаю, рудий кладе голову мені на коліна, я співаю йому колесково. Слухай, рудий. А тобі не здається, що веріки дуже розвинуті м'язи, особливо на ногах. Чоловік може позаздрити таким м'язом. Може нам зробити з неї другого Андрія Шевченка? Таку собі Андріанну Шевченко. У нас же є жіночий футбол. В принципі, непогана ідея. Так можна о ній заробити трохи грошенят. Але краще віддати її в Суворовське училище. Там її навчать, як поводитися зі старшими, Покажуть, що таке дисципліна, надають по руках, а може, й по губах за куриво, каже Рудий Крісон. Не розумію, як вона збирається вийти заміж, якщо зовсім не вміє поводитися з чоловіками. З цими словами Рудий лапає до своєї кімнати. Він що? Закохується в Веріку? Чому його хвилює її жіноча доля? Ну, і ну, Частина 9. Розміркування Еріка. Сьогодні я прокинувся з думкою, що я маю щось зробити для міри. Певна річ, щось приємне, незвичайне, цікаве. Може, кудись її повести, щось показати? Проблема в тому, що поки що мені важко уявити, куди саме ми підемо. День начебто видався непоганий. Погода не те, щоб весела, але грайлива.